Dr. Donaldson látogatása Donaldson pontosan két órakor érkezett. Nyugodt és precíz volt, mint mindig. Nem tudtam eligazodni ezen az emberen. Eleinte jelentéktelen fiatal embernek tartottam. Vajon mit láthat benne egy ilyen csupa életteremtés, egy ilyen ragyogóan szép nő, mint Tereza? De lassan felismertem, hogy Donaldson nem elhanyagolható jelenség pedáns modora mögött erőre rejlik. Látogatásom oka a következő, kezdte Donaldson. Nem értem egészen pontosan, mi az ön helyzete ebbe az ügybe, Mr. poáró. Ön ugyebár tudja, mi a foglalkozásom, kérdezte óvatosan barátom. Természetes, nem titkolom, informálódtam ön felől. Ön óvatos, doktor. Szeretek meggyőződni a tényekről, mondta száraz hangon Donaldson. Meg kell mondanom, az önről kapott információm egyöntetű. Ez szerint ön igen kiváló a szakmájába, és köztudottan korrekt és becsületes ember. Éppen ezért nem látom tisztán a kapcsolatát ezzel az ügyjel. Pedig igen egyszerű. Nem mondhatnám. Először, mint életrajzíró mutatkozik be. Megbocsátható csalás nem gondolja. Az ember nem hangoztatja úton útfélen, hogy detektív. Bár olykor ennek is van haszna. – Gondolom, – mondta Fanyarul Donaldson. Következő lépésként pedig felkereste Miss Tereza Arandelt és elhitette vele, hogy a nagy nyénye végrendeletét ki lehet játszani. – Ez természetesen nevetséges, – folytatta éles hangon. – Ön is nagyon jól tudja, hogy a végrendelet tökéletesen szabályszerű, érvényes, és semmit sem lehet ellene tenni. – Miért igyekezett elhitetni Terezával, hogy eredményt érhet el? Valószínűleg megvolt rá az oka, amit azonban Tereza pillanatnyilag nem fogott fel. Ön úgy látszik, igen jól ismeri misztereza Tereza Arundel ez a járását. Sokkal többet tudok Terezáról, mint sem ő maga sejti, mosolyodott el egy pillanatra a fiatalember. Semmi kétségem afelől, hogy ő is, csász is szentül hiszi, hogy sikerült ön holmi kétes ügyekbe belevonni. Császnak egyáltalán nincs erkölcsi érzéke. Tereza is örökölt rossz hajlamokat, és neveltetése nem volt szerencsés. Úgy beszél a jegyeséről, mintha tengeri malac volna. Nem látom be, miért kellene szemet honni a valóság előtt. Szeretem Tereza Arendelt, de saját magáért szeretem, nem holmi mi tulajdonságokért. Tudja, doktor, hogy Tereza Arandel vakon szerelmes önbe, és csak azért akar pénzt szerezni, hogy ön megvalósíthassa szakmai ambícióit. Természetesen tudom, de nem engedem, hogy Tereza az én kedvemért kétes ügyletekbe bonyolódjék a sok tekintetben még éretlen. Én a karrieremet a maga eszközeivel óhajtom elérni. Nem mondom, hogy nagyobb összegű örökség nem lett volna elfogadható. Nagyon is szívesen fogadtam volna. De amit el akarok érni, anélkül is elérem. Legfeljebb hosszabb lesz az út. Tehát bízik a tehetségében. Bizonyára elbizakodottságnak hangzik. De így van, mondta nyugodtan Donaldson. Nos... Beismerem, hogy családmódon sikerült Mr. Eze a bizalmába férkőznő. Hagytam, hogy arra a következtetésre jusson, hogy mondjuk így hajlandó vagyok bizonyos mértékig tisztességtelen játékot folytatni. Pénzért. Tereza azt hiszi, hogy pénzért mindenki mindenre hajlandó, mondta tárgyilagosan a fiatal orvos. Alig, hanem nem a bátyának is ez a véleménye. Csász, valószínűleg meg se tenne mindent pénzért de visszatérva szóban forgó ügyre. Feltettem magamba a kérdést, vajon miért játszotta ön ezt a szerepet, és csupán egyetlen választ találtam. Nyilvánvalóan azzal gyanúsítja vagy Perezát, vagy császt, hogy része volt Arandel kisasszony halálába. Kérem, ne is ellenkezzék! A kihantulás nyilván azért emlegette, hogy lássa, hogyan reagálnak. Valóban eljárt a belügyminisztériumba kihantulási engedélye? Őszinte leszek, egyelőre nem. – Gondoltam. – Paulington Donaldson. – Bizonyára fontolóra vette azt a lehetőséget is, hogy Aranda kisasszony halála valóban természetes okok következményének bizonyul. – Fontolóra vettem azt a lehetőséget, hogy ilyen színbe fog feltűnni. – De nincsenek kétségei. – A legkevésbé sem. – Ha van, teszem azt, egy tuberkulózis esetünk, amelyik tuberkulózisnak látszik. – Tuberkulózis módjára viselkedik és ahol a vérvizsgálat pozitív eredménnyel jár. ebben, ezt ön tuberkulózisnak tekinti, ugyebár. Így látja a dolgot? Értem. Na, akkor mire vár? A végső bizonyítékra. Megszólalt a telefon. Poáró intésére felálltam, és felvettem a kagylót. Hesztins kapitány, itt Mrs. Tenius. Megmondaná Mr. Poárónak, hogy tökéletesen igaza van? Ha holnap délelőtt tíz órakor idejön, megkapja tőlem, amit kíván. Értem, átadom. Poáró kérdő pillantást vetett rám. Bólintottam. Donaldsonhoz fordult. A modora megváltozott. Pattogó hangon határozottan beszélt. Értsük meg egymást. Ezt az esetet, mint gyilkosságot diagnosztizáltam. Gyilkosságnak látszott. A gyilkosság valamennyi jellegzetes tünetét mutatta. Mi több, gyilkosság volt? Efelől a legcsekélyebb kétségem sincs. Akkor tehát mi az, ami még kétséges? Mert látom, hogy van még valami kétsége. A gyilkos személye felől voltak idái kétejeim, de már megszűntek. Csak ugyan? És most már biztosan tudja? Mondjuk talán, hogy holnap határozott bizonyíték lesz a kezembe. Donaldson felállt. Bocsásom meg, hogy voltam az idejét. Szó sincs róla, mindennél fontosabb, hogy szó tétsünk egymással. Donaldson doktor kimértem meghajolt és távozott.